is 'n geskakel by net radio SA, net radio SA en ons webwerf vind jy by www.netradioSA.co.za. By die webwerf van ons internet radio wat wêreldwyd uitsaai, vindstens die, die nodige inligting soos die name van die omroepers, tye van uitsending en ook die programme waarvoor hulle verantwoordelik is. Daar kan een mens rondsniffel ook by ons archief vir vorige uitzending so dat jy dit soms so aanlein kan luister of kan aflaai en op daardie manier dan luister. Nou, as gevolg van technische probleme hier is die tyd nou al so 1921 so ek is jammer dat jy nou ees my stem hoor En dat jy miskien lang al probeer het Dit is maar deel van die radio weese, internet radio Daar is soms maar technische probleme van ons kant af Of miskien van die kant van die platforms dat ons gebruik En so meer Ons wil nou nie te veel tyd daar aan spandeer nie Ons is dankbaar dat jy nou miskien kan luister En dat jy een sein kan opvang As jy probleme het, moet jy maar gewoonlik net weer probeer die hele proces van vooraf soos wat ons dit gewoonlik doen. Jy is baie welkom waar jy ook al vandaan ingeskakel is, of dit nou hier in Suid-Afrika, een van ons stede dorpe, of die platteland of die plaas is waar jy inskakel, of dit van die buitenland is, jy is altyd Vreeselik waar jy welkom hoor. Net een groot voorrecht om jou as, sê nou maar, een familielid hier van ons huisgesin, te verwelkom. Jy moet altyd thuis voel. En omdat ons wereldwijd uitsaai, het ek een gewoonte om gewoon in een paar verskillende talen te groet. En ek doen het sommer net onmiddellik weer, begin in die Russische taal en sê zdrafutja of priveed in die Arabische taal sê ons salam alikum of een mens kan ook sê mergaba of alan wassalam, afhangende van die streek en in die Duitse taal, goeden avond en in Hebreëus sê ons shalom, vrede Grieks, kalimera, Afrikaans goeie naand, Engels, good evening en ek hoop jy is nou rustig Ek hoop jy kan rustig wees en jy kan sit ergens of le, tydens ons uitsending van ons program oor Denking, waarin ons nadink of mediteer dan, bepeins die woord van die Heere. Voor ons is het net een groot voorrecht die feit dat ons as mense in staat is om dit wel te kan doen en ons weet, God is vir ons baie, baie, baie genadig, daarin dat hy ons help in ons gevallen toestand, so ons met hom wel kan communikeer, en oor hom kan communikeer, via sy woord wat hy vir ons gegeet, wat ons dan gebruik, maar God gebruik altyd ons geestmens, innermen, as die invalshoek waarmee God met ons praat hoe het ook al sy ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Ierini, stad van Vrede, Pretoria Suid-Afrika en ons luister hier na die muziek van Anne Murray waar sy vir ons hier die baie belangrike boodskap probeer oordra van Bridge Over Troubled Water want dis wat God vir ons is Ons is eindelijk in die moeilikheid As gevolg van die sondeval En God doen wonderwerke vir ons Om ons uit die moeilikheid Uit te help en ons te red Soos wat ons die woord gebruik Jezus naam dan ook as die redder Jeshua. Dit beteken redder Hebreeuwse woord Jeshua radar O It yeah. is. Aangeskakel by net radio SA Luister hier na Dr. Tini Eilers Wat uitsaai van uit Ayrini Stad van Vrede In Pretoria, Suid Afrika By ons program Oerdenking Skyk Na die feit dat een mens Sonder God Se liefde, helemaal Totaal en al Eindelijk doodtreer Ek lees vir ons in die Romeine Oostek 1 van al vers 18 Lees in die nieuwe Afrikaanse vertaling God openbaar vanuit die himmel Sy toren oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mense waar die waarheid door hulle ongerechtigheid probeer onder druk nou ek wil net vannacht kommentaar lever oor die woord ongerechtigheid een mens krij nou mos die teenoorgestelde van ongerechtigheid namelijk gerechtigheid nou gerechtigheid in die theologische wereld word gedefinieer as a right standing with God dat een mens in een rechte verhouding met God staan, ongerechtigheid is dus nou die teenoorgestelde daarvan, dat jy nie in die rechte verhouding tot God staan nie. Nou, mens kan seker onmiddellik dan vraag, jy weet nou wat, hoe maak een mens nou, want God openbaar dan vanuit die jimmel sy toren oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid van die mense wat die waarheid door al ongerechtigheid probeer onderdruk. Dit is baie informatie wat in een sin opgeneem word, of in een vers dan, die ongerechtigheid, die goddeloosheid en ongerechtigheid, daarmee as gevolg daarvan onderdruk mense of probeer die Hierdie vertaling sê die mense probeer dit onderdruk Hulle probeer om die waarheid te onderdruk Nou wat is die waarheid? En mense wil net eers daar die definitie ook moet uitgespel kry Die waarheid is in Jezus Christus Omdat hy gesê het, hy het gesê ek is die weg, die waarheid en die lewe en niemand kom to die vaderwalwe dier my nie. So, Jesus en sy jylle boodskap, wat ons ken as evangelie, euangelion, die Griekse woord, teken goeie nies, daar die boodskap word dier sommige mense onderdruk. Om een of ander rede, ek self het dit ook gedoen, voordat daar die groot oomblik van genade vir my aangebreek het, dat ek die boodskap van genade van die evangelie van Jezus Christus kon aanvaar en my eie maak en daarop reageer en as gevolg daar vir my leven aan die Heere God gegeet. Maar sommige mense doen soos wat ek dit dan nou tevore in my leven gedoen tot op die ouderdom van 21 jaar die waarheid onderdruk het of dan nou probeer onderdruk. Nou gaan Paulus aan, hy sê wat Een mens van God kan weet Was immers binnen hulle bereik Want God het dit binnen hulle bereik gebring Nou sal jy onthou daar is een tekst in die Bijbel wat sê Vanaf die dag van Johannes die doper Breek die koninkryk om vir homselwe pad oop en elke een wat omkrachtig inspan, neem het in besit. Dit wil sê, God neig homself tot ons. God biedt aan ons die geleentheid om in die koninkryk in te beweeg. Hy maakt het vir ons moendlik. Hy doen dit door die werking van sy heilige gees in ons leven. Maar God dwing mense nie, hy kan nie dit doen nie, mag dit nie doen nie. Dit is vrye keus. En daarom het sommige mense dan daar die vrye keus om dit te onderdruk. Ander mense onderdruk dit nie, maar hulle grijp die oomblik aan en span al hulle krachte in en neem dit dan so in besit. Daarom sê hier die skrifgedeelte, want wat die mens van God kan weet, was immers binnen hulle bereik, want God het dit binnen hulle bereik gebring. Van die skepping van die wereld af, kan die mens uit die werke van God duidelik afleid, dat sy kracht ewig dierend is, en dat hy waarlik God is, hoewel die dinge is wat een mens nie met die oog kan sien hee. Verheed die mense, is daar dus geen verontskuldiging nie. Omdat, al weet hulle van God, hulle om nie as God eer en dank nie. Nou, dis moos nou, Stellings hierdie wat Paulus hier maak Ten aansien van die hele ganse mens dan Het maak dis nie saak waar jy en ek ons self bevind nie Ons loop met die evangelie in ons As ons Jezus aanvaar het As verlosser en zaligmaker En mense wat waar hulle ook al mag wees Het al klaar die waarheid as het ware, ontvang van God, dier die skipping, dier die natuur, alles spreek van God, maar sommige mense druk dit van hulle weg. Maar, wanneer daar die weerstand verkrummel en mense wel na God soek, dan is ek en jy daar, en tot beskikking, Om te kan getuig, wanneer mense begin vraag vraag, mens weet ons dit onmiddellik, wanneer iemand begin sekere soorten vraag aan jou te vraag, ek krij heel dag en aldag te maken met mense wat vraag vraag aan vraag, vraag, dan weet ek waar oor dit nou gaan, ek weet hoe kom mense sekere soorten vraag vraag, wat er soort mense soort vraag vraag, alles dit dan nou iemand wat alreeds vir jaren die bediening is en die woord van God verkondig en vraag vir my, vraag, dan weet ek hoe kom die persoon die vraag, vraag. Want daar het sekere licht opgegaan vir die persoon en nou is hy onzeker en nou stel hy die vraag aan my om te kyk of ek daarop kan licht werp, wat ek dan uit die aard van die zaak probeer. Altyd gereed om te probeer. So Ek en jy het altyd hier die groot groot voorrecht dat ons kan getuig van dit wat ons van God verstaan. Want vir hier die mense wat die waarheid onderdruk is daar geen verontskuldiging nie. Met hulle riddenaties bereik hulle niks nie. En door hulle gebrek aan inzicht Bly jylle in die duister Baie mense Redeneer maar net die heel tyd Net om te kan redeneer As iemand iets doen wat Sê nou maar teen die woord van God in is Dan sal mense probeer om Redenaties te vind om dit te rechtverdig jy, Wat kan jy doen? Jy kan met jy sit luister na mense met allele redenaties waarom julle bezig gesot. Ek het nou al lang, jaar terug besluit om julle mense te redener nie, want ek het dit een keer in my leven gedoen, en bly redener, en bly redener, van die aand, tot die morgen, die volgende ochend, dat die son opkom, en toe die son so begin opkom, en ek voel hoe dat, moet gaan slaap, en weet ek nou die heel nacht niks geslaap nie, was die heel tyd jy met riddenasies bezig, en is altyd cirkel riddenasies, cirkel riddenasies, en toe ek hier toe die son opgom, besef hierdie persoon, wil he, ek moet nou weer alles van vooraf oor verduidelik, toe besef ek nie, nooit weer in my leven nie, as iemand wil weet, gee ek vir jou al my Beste tyd, my prima tyd, wat ek tot my beskikking het, sal ek vir jou gee, maar om tyd te moors met mense om te argumenteer. Dit het geen sin nie, geen betekenis nie, want God oortuig mense, ek, ek kan nie, want oortuig nie, is God wat dit doen. So die bybel sê, hulle het geen veronskuldig nie, met hulle redenaties bereik hulle niks, en door hulle gebrek aan inzicht, bly hulle in die duister. Hulle geef voor, dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas, mense, as jy nou begin ridde oor een ander godheid, en een ander soort godsdienst, terwyl ons weet, daar net een middelaar, tussen mens en God, en dis Jezus, dan, dan verstaan ek en jy moes, dat hulle is ma dwaas, Hulle gee voordat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid, van die onverganklike God, stel hulle beelde wat lyk soos een verganglike mens of voels of dier of slange. Daarom gee God hulle aan die drange van hulle hart oor. As een mens nie wil luister nie, as jy tegen God opstaan en om as het ware beveg, dan gee God jou aan daar die drange oor, dat jy maar daarmee jouself bezig hou. Maar God wil nie hee dat enige mens moet verloor gaan nie, hy wil hee dat alle mense tot bekering moet kom, het ons na God boer te roep, want dis God en sy liefde, en sonder God sy liefde, wat hy in ons harte uitstort, bly ons dode mense rechtig, ons is besig, ons is as een mens Jezus nie aanvaard het nie, en God nie sy liefde in een mense hart kan uitstort nie, dan is jy man net een weese hier wat eindelik maar bezig is om te vergaan, bezig is om jy self dood te treer, al besef jy dit eindelik nou nie, is is dit maar eindelik waar oor het gaan. Jy treur eindelik na dit wat daar was in die tuin van Eden toe, Adam en Eva in Godse teenwoordigheid was, en in een perfecte toestand gewees het, en God een directe inspraak in hulle leven gehad het, en hulle die heerlijkheid van God elkes breekdeel van een seconde ervaar het. Dit wil God vir ons herstel, maar sommige mense wil nou neem. Maar omdat jy nou vanavond hier ingeskankel is, gaan dit eindelijk daar oor dat jy die tyd juist daarvoor uitkoop en die Heere sal dit eer en respecteer. and faces, earth and sky. Love, love changes everything. turn your world around and that world lost forever yes love love changes O say your word that where brothers dwell in unity, you command a blessing. Father, we want to receive a blessing from your hand, a blessing of grace and mercy, a blessing of peace and love, Lord. Lord, a blessing that we don't deserve, but that we receive because we're looked after and watched over by a Father God who is, in its very essence, love. in grace how sweet the sound that say the ons allemaal ken daar die genade van God, daar die genadige oomblik van amazing grace dat die here ons vanuit die duisternis geruk het na sy wonderbare licht oorgebring het van die dood na die lewe is Godse liefde en ek lees verder hier in 1 Johannes 4 vanaf vers 16b God is liefde Wie in die liefde bly bly in God en God bly in hom Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag neem want in hierdie wereld lewe ons reeds dier die liefde net soos Jezus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdruif vrees, want vrees verwacht straf. En wie hier nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, Omdat God ons eerste lief gehad het. Zo wonder om dit te weet, God sy licht skyn op ons, En ons reflecteer daar die licht. Daarom kan ons liefwe, Omdat God ons eerste lief gehad het. Dit wat God vir elkeen van ons wil doen, En wil sy liefde in ons hart uitstort, So dat ons totaal en al, Ander meise kan wees, Wat sonder vrees, lewe en daarmee groet ek jou hier vanuit Ayrini, stad van vrede, Pretoria Suid-Afrika, tot die volgende keer na nou die volgende keer is D.V. Mare as daar dan die ovelente is, die heren wil Mare sal wees, mag jy een mooi wonderlijke nachtrus ervaar in Godse vrede En, damer, seg dan shalom.